fa questo per venire a vedere cosa sta succedendo sulla بسم الله الرحمن الرحيم دوستانو دا حدیثه مشهور دی حدیث الزبير باني رضي الله تعالى عنه امام نووي رحمهم الله دا باب الامر بي اداي الامانه دي کې راول دي ذباب سره تعلق پدی کې دی تاسو ګورئ وا ان من اکبر همي لديني و بیر څه خپل زوي توي چې خیال میداري چی ملکی غوا لوی غم را سره زما د قرضې دی او دا قرضه کو امانت دی دا رسول واري زمو د او ما باندې دین دې د داین نو داین ته د دا غ دین رسول غاړي دا امانته نو ور د مر پوښت کیغه ته دوره چي دنه توجو او فکر او چ دا امارت رسول غاړي د معلومی کی باب الامر به اعلی دا غلن د باب سره تعلق چي درا وشل دا حدیث دوستانو د دې کې شرحه چې دا نزهت المتقین په کیس نه وي بس ترجمه یې کړې دا لغزي او دا حدیث دا حالت کوم د میراسو او طریقې د نه هغه نه دا مشکل دی دا دروستم شیخ شه یو رساله دا حد القاری من سیرت الامام البخاری ما واحل حدیث زبیر اخر کده دی حدیث حل کړ د دی ډیر مزیدار په خبره پیش کی او مونږ ته د میراثو مونږ چې کوم استاد دی کوسر صاحب څخه دی دعوت تي اچان دی دی والد څخه دیو اگر راځک نکړم دی ته دا پر سراج کی دا حدیث حل کړو او هغې دا ووي ما پ خپله پ لهام با کې نه دي کې دي د قاي شم س د اح الله وغ خسته حالته دی س دا حدي دوستستانو ما کې پ خپله د عاعرف شخ پررحمهلهانه او کادو خان جلسه کې او ریید نه خخل م ک جوړيږي روتم باېرت کو وای دا حديث ما تا ته درې د او در از از از از از بانی حدیث بزبین رضی اللہ و تعالی ممالوی کی جدا حدیث مشکل دے ناکران دے زو تعاستا از دے حدیث انشاءاللہ و تعالی معنا او ورسرہ ورسرہ دا این نوکتی مطلب باب سر خمول لگو گا نا او انشاءاللہ اکی اشکال او دا اعلا اشکال حل ایمام بخاری رہی مہلا دا حدیث راوری دے باب برکت الغازی باب برکت الغازی تی مالی حیا و میتن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ولات الامر ذکر دیکھ اوردھا باب برکت الغازی باب دې په بیان د خیر اچولو د الله تعالی کی د غازی په مال کې په جندون د غازی کې اوم چاغه جندې هم ولا الله په مال کې برکت اچي چمړي هم پکې ولا الله تعالی برکت اچي خو نفس jihad نو معلبي صلی الله علیه وسلم چې د نبی رسول الله سلام په منګرتو کې ولات الامر او کم چی د بادشاہ ته د اختیار والیان وی مشران وی داغي په اطاعت کې چې کم جهاد وشي او تاسو ته حکم کړي الله د خپل مال کې برکت اچي ته تجند او قتل لری اور احملین ترالا کرانلا وای غنن د صحبته نبی رسول الله صلوات والسلام دوجي نه او د انقياد د اول الامر نه ویرا نو هغه پخپلې چې امام بخاري ذکر کوي نو خپل استاد داغو اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوي داد امام احمد ابن حنبل رحم الله په اصحابو کې حنبلي دي او بیا ابو اسامه حمد اوسامتې م را او حیشام دا دو عروه ابن زوب ې دا هیشام د اوروونه نهقللکیې د خپل پلار نه او دا عروه چې دی که نه خوچ دا د عش ر زی الله او ط خورای دی ستا یاد قسانې چې کړی وه دا بیا قسانې پیکي وغي دن نه بدن نه نته عشي زیله ي د بار نه قسم زور و کوول چې روغو سره و کوو هر دی داچ بوشي که نه کې ه سر نو دا او و د عشي دی او او زید ز زبیر دی نو اووا دا عائشی خوائش او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شه نو زبیر سب دو او بکر صدیق سے و زم شه دا عائشی او خشه او داغ لور پی واد او اسماء بنت ابی بکر دا د اسماء رضی الله تعالی عنہ اوروا او دا عربیا زہ انشان دی او اف دین شعلہ سنه دی ترش خو دوره ده ته ما خبره کوله چې دا زبیر رضی الله تعالی او دا زوند چا دی او بکر صدیق رضی الله تعالی هو دی اسماء بن والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنہما دوره جن تعالی دوره جن تعالی دور دک من مقصد وعن ابي خبيب بضم خال موجمع عبد الله بن الزبير قال ذوي لما وقف الزبير يوم الجمل كلاج زبير رضي الله تعالى عنه ظمر د جمل په مقبه نه قدريدو داغ مشهور جنگو چده علي علی الله تعالى عنه علي بن ابي طالب او د معاویه تو معاویه بن ابي سفیان او د هغه د ملګرو ترمنځ شهري او عائشه رضی الله تعالی په اخبانه راغله او په جمل باندې صلح جفاره لکه د جنګ ته جنگي جمل و شوته ویلکه او دا په شپږ دېرشم کال د هجرت شهو 36 36 بسن کال ده جرد خونبی از نوپا چاہی دیکھا بایا کہنا بسن کال ده جرد خونبی از نوپا چاہی دیکھا اقریبا شپدی شکالا پسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکتا مکہ دو بکر سدیت اندوری خلافات بیادا عمر دی بیادا عثمان دی بیادا علی دی جنگ جمل حبر مانی پیش دیو جنگ جمل ہوئی شایش رضی اللہ تنہا پسر آگلیوہ صلحی لراغ لیو جنگ لنو راغ لیو صلحی لراغ لیو انو معلوم داشوا چه دعین مرک پو وقتی امچی دنو وثیت تکاو لیش بے وی زیوی و اماتا پلار آوازو کچی دی خورش زیم په جنگ که دی پلارو او د چا پڑا لگه دی ڈالی سے پڑا لگ چا پڑا لگی دی ڈالی سے پڑا لگ وی لما وقفض و بیر یوم الجمل دعانی زی راو فقوممته ال جنبي نه د دغ س اوورېدم له په کار چې پي فقالنو پلار راته شروع شووي یا بونه یا بچړ ان هو لا یقته لري وم الله ظالېمون او مضلووم خبره دا ده چې نن نه ظالم بوجې کې یا مضلووم داثبت ل دی د یوغ دی چغ د دی د پاه جنګېږي نو سو چې ددين د پارا جنګېږي کاغ د مووی په ډله کې دی او کاغه دالی په ډله کې دی خد ګوره چې دغه مضوم دی او کم چې دیا د پاه جنګږيله کاله سبا دغه دا ټول چلو او س په کې دیو دی او دا جنګ د چې شوو چې د عادلی سې ملګري مخلی شو ځانې پهه کګو او د معوی ص چې دغې ځان په کګو نو دی په کې راځي وله وي ورته دا خರ್ಚوږي نو اونې خپل شاته شوالته وي ول شروع شي نیو کې تاسو یو بازار یو جوړږي چې ځانګړي ګوره نه ویږي ساده چلشي نو چې د دنیا د پاره جنگي کې ناغ زالم دی او چې دین د پاره جنگي نا مظلوم دی زه متوجيب کې دا د خسته توجيب کې دا دا چې دا ضوا له ځان په حق باندې گاوه نچه زان په حق گنان و معاوی ملگ رو زان مظلوم گنان و دی ظالمان گنال اواغی چی دن زان مظلوم گن و دی ظالمان گنال نو مطلب دار چی یا با ظالم مر کی گی پا زند آغا کی او یا با مظلوم مر کی په خپل ځان زن کی او او او پا جزه پینشتی خونن چی صغمری می یا با ظالم یا مظلوم علامات انہیں معلوم کریوا وَإِنِّي لا اراني او راې او یتی ن زه چې مع زه خپل ځانې هملهسه اوته ل یوم مضلوومه ماته خود د علاماتتو نه دا کاره کېږي چې ما ته قتل ندې دی د مضوم وجلی کېږم مضوم سری که نه او که نهعادلی چېګو کې دی بس راماتو سره ظ ظای لامات و یار بس اکثر خل نه ووي خراناند د خل دهه خته ل نه چېڅنه سره یاره ځوی ګرو نه راځي غیب دانی خو عالم غیب کې چې الله تعالی او خبره راو بافي عالم شهادت ته نو مخې دایي څه کاره کیه آثار یې ښکارې اکثر څو روانګر دې دې سر پوری دا سره سر پوری دې د مړګ کې چې د پیمانا کاټا ډګه شوې چې ډای شي زګونی پیمانو دې دې سر پوری روانو دې دې سر پوری دا عالم غب نه چې اللهلمش عادتته خبر رابال هغ م کې سخت کار ي سختکار و نه من اکبرې هم میله او زما ډېر غت هم غم خام مخه زماد دی ب چې افه دی نه نه یوبقي منمالې انا نو نو ته ستاسو غمان دی زما په کارځې باې چېغ به پرې دي زمون دمال نهزه شي سره مال برله ختني کاررضډېره زیاته ثم کاله بیا بچي تهابونه ی به چوړي یا بیا هممال نه زمونږ مال خر سوه او ووقې ځنی او زما د انې پورهکهه او اناءاللله چې پاتې بهشي نه نو چې پاتې شيه وه او ساب سلوې د سلو ویتې وککوو تا تجی خو به یاد د مړی مال کې ب کفن ورکیږي بیا ورته سي به قرضې اخلاصيږي به د سلوس کې وصیت د مړی او بیا د تقسيم د ورثه د مړی قال علماؤنا رحمهم الله تعلق ب ترکه کې ميته حقوقه اربعه الاول يبدأ بتكفين والتجهيز من غير تقصير ثم تقضى ديونهم من جميع ما باقيا ثم تنفض وصایعه من سلوثی ماداقیات ثم تقسم الباقی بین ورسته بالکتاب و سنت و اجمال امه ایلی جی کرای جی نورتایوی چی کرزا دا چی کرزا دیوارک لا سلس دا وزیت بینیو چل بلو شو و سلسیه لبنی دا سلس, سلس دا ری وصیت یو کد پار د زامنو د عبد الله او هو په خبره پی نه شو عبد الله یو خو به زما قرضی ورکی ثلث کی وصیت او ورو خو ثلث کی وصیت شروع کچ دابه ورکی خود دا ثلث ثلث چه ده کنا د ثلث درېما اوستاره زامونی د زامنو ليزدو زامن وصیت ولې وکړو چې دا را ویر سو شابادا راز ویر سو نو د دې په ورسې تور یو کنترل یو د دیوژن چې هغه ورسانو کړه زه به تر نوې مې را شنو چې پلار لار موجود دي نه بیا زه مې را شنو سره په نه بابا کی مשי الله دی جون دې لري نو میراس په زوړم کې دی بوهه زه بوړم نو وګوره د نسله میراثوري نشته والله او عالم کو زه ما یو څوته نسله میراث نشته چې کله د بابا پر جون کې د نسو پلار مرشي نو نسله میراث نشته نو دا انګريزان وای دا په اسلام کې زیاتې دی کنه د پته زیاتې دی په میراث کې به یو غوګر سی سر یو غوګي به رشي د ځمکی الله دانی که ګوري چې زېخو مې ورلا وسته د دې ما پلار چې دی یې اېتيمان سره دې سم رخي ګړکې سم پټي دی او په څیر کیږي دا هغه الله غرشې دار تاسو راځم وګور ته کیږي او راځي الله تعالی ګوري څنګه جور کې فتاملون دې په نوکته باندې درېستی ته شي کنه بابا ته وایي چې دې رسول او استاد ګورم ته دې اېتيمان پاتې شي دې زوی خو دې مرچې د تا په جون کې تا هو جن نن بس اورا وړي او څومره او کبري کې دا د اوکو د لیرڅ ورکا دا ډیر سره پاره کې دن هغه دا اختیار ورور کړ دې بجوم دا د راډیو لگے او خپل نوکتانه په انشې یوه دمر په چې زما د نن تک دا په تاسو په کار راغلي کمیراس کې دې له ایسوي له وا دغه چر را لګي او د خپل کې دن دا رونه چې دن هغه یته ماندی واره واره دی هغه نه پېچګړ شي ولا خور بشي رات دی خو څو لا واره دی کنه شریعت یذې پې ورځ کې څه نشته نشته نو نشته هو بیا چې را ویشي کبابا که ور کړی ما پلازه واشه اورا تاسو ته ما که تاسو کله ما دی داسې تی خپلې څه ما ویني چې نو مخلی اوس نشته ورو اخلي دی ما ولې ما د پلازه ما زلارې شو دا چې نی ور بور وای بارا شي وڅېګلې دی نو پښتلې ورګي ته نقطه پېنشي یو بل نقطه دې کې داوا چې دې عبدالله زامن دا حديث ور ان شاء الله زه دې مزدا تاسو ته وښو چې دې زامن دا په عمر کې درو سره برابر دی په وجدا څنګه نو نبی رسول الله سلام الله علیه وسلم د حمزه سره په اوما کې تقریبا برابر ور ځای وروري مو د پای وروري نو تریو دا پاو روریم نو مقصد دارے چھ دا عبداللہ زامن اگا گتھ ہسو دا وادے قابلو دا کورو قابلو نو ال تہ میراثی قرہ سیدنا وے زمانہ چھ کمال دے دای کی درمی اسی کی بے استاد زامن چہ دین اگت رحمتو سمند رحمتہ کنا ماشاءاللہ تو بہ گو رہی سمشیو تر سیدری پرو تمری پیینسلی پرو تو دا وسیت دې دینو دی بابا د سولوس اغه سولوس دې نو وسې پی یا زکه د عبد الله ځامن لپاره وکوه او ماشاء الله مونږ چې د کور دا کور د جیو د کور نه دا کوي دا خ کور چې دین امام کو چې دا دې مشره لورغو لې ولي ما دې د ځامن قابل د وادي دي تر رسیدن دې دو ځامن دا د وادي دي زموږ سعود د لا دا دا دې سره مستحق دې زکه سلو کوي دا دته دی وعده کین لکه هغه وو د تیاري اته له ور دغه رورسي الله به دي برابر کړی دغه ته مستونه بیان شي دا ضروري کېږي کاته ووري وصلص هي لبني هي اوصى بالثلث وثلث لبني یعنی لبني عبد الله ابن الزبير د زمانو د کړه مقصد د دې ثلث الصلث دا تفسير دی یا بازو کدا سے دی چی صلیثی صلیث سمینا کن صلیثی صلیث اصلہ صلیث قال فا ان فضلا من مالنا بعد قضائد دین شیعون فسلسوہو لبنیک فسلسوہو لبنیک قال زبیر اوی ک چرته زیاتی شه د مال زمون نه پس د قزاد دینه نشه تشه نو پسلوته لی بنیک دا ظاهر کتابت او دا د اخکاری خدا سے نه دا دا ای کی تقدیر دی مقصد دا دی چه عبادت دسی دی ګور وره دسی دی بارک چه بعد ان تقظا یا انتقو دیونی ثم توتی صلوثیر من صلوث الموسابیهی پا فلوف الباقی لی اولادک بعد انتقو دیونی پس دا پورکول دا قرضو زمانا یا بعد انتقو دیونی ثم توتی صلوثیر من موسابیهی بیاد اغا وستیت کی پیشوید پا صلوص ناغی که دو صلوصین ما بلچا نور کی خوبص صلوص رباقی لی اولادک اغا دو صلوصین و نجکم صلوص پا پیشی اغا بستاد بشو دا پارا استاد اولاد د پارا بیاجر جی گو تا گو تا پیستا گو تا, تا, تا, تا دوانش که ها <تصفيق> بیزه من پیش لی دا وجوه لیده چه دا, دا وجوه لیده حشام ابن عروه ابن زبیر وجوه اللہ چه دا زمان ن دا عبد الله د زامنو د پرواسيت ونيو کو قال اي شام وكان بعض ولدي الله و زن اولاد دا عبد الله قد وازا بعض بر دا برابر په عمر کی د بعض اولاد د زبير سره چاغه سوقو هغه اولاد د عبد چې برابر د ترونو سره خبيبن و عبادن دا خبيبن و عبادن به ابو خبيب ذکر نه دا عبد الله بلغه رواه کنه عبد الله بن زید عبد الله ابو خبیب دیگه نه دی نو هغه خبیب خود عبد الله زید کنه دا, دا, دا خبیب او دارنګ اباد دا برابر او عمر کې د خپل ترونو سارا لکه اوروا شو نو ترې روان دي توای دا خبیب او اباد چا نه بدل دي باز ولدی عبد الله د ولدی عبد الله هغه ولد ده عبد الله خطانه ګورې ده عبد الله له هو یو مین او د زودر سب د پااره په دغهرض تیس اواتوبنی نه وه تیس اوباناتوه د نررب چاار نه خوزامن او نه هوونه نو نهټا یو م سو م شووي اتل کپ سرې را تا جو جوله دا کوم وخت چې د وصیت کو نګورای ځامن او لونه دغه تفصیل نو صلوور زوږی په دغه وخت کې وی یو تیمړه شی ده او جون کی نو عبد الله کدا وصیت وکړي او عروه او منذر دادرونه د دا دې مور اسماء بنت ابي بکر وا عبداللہ عروہ او بلسو منذر سوش وال عمر او خالد سوش لو دادی مور ام خالد بنت خالد ابن سعید وا مصعب او حمزه سوش لو دادی مور رباب وا رباب بنت اونیف عمیدہ و جعفر سوش لو نحن دا دا مور زينب بنتي بشروا نحن لونة نو دا نحن لونة چه ده كنا دا دا پينزو بي بيانون نتصوئي كنا دا يو خدا چه دا غير برشه دا خلور يشته ده و دا غير يشته زامن يلو سنگا ورلیکا خدیجا ام الحسن او عائشا درين لونة دي دا د اسمماابن ې ب مشق دا دی چې د عثمان چې د درې زامن دری. او درې دونه شپ اولا دی چا د اسمما بنبي بکرن او حبیبه او سوده او هندا درې دد مور او خالد مااءال الله زامن چې نه دو او درې او رامله دد مور ربابوا او حفصه مرده زينب وا منتو لگا سرو قصي او يبل دد لور وا زينب دامي مور ام كلثوم وا بنت عقبه تزوجها بعد الطلاق او وفاه احدى الزوجات يا يو زوج وفات چيو وا دي سر نيك كديو وا او یا تي د نو يو زوجي رطلاق ور كديو او يا ددي زينب دد اثر دا كلثوم او دا سو هيك انا زينب امه ام كلثوم ام كلثوم بنت عقبه مثال نکاح کړو دا غیر صرف یو ورشیده زينب زينب بنت ام كلثوم بنت عقبه ام كلثوم دا پینځم ده خو دې سرورو کې یو له طلاق ور کړې تا وه چې کوم اولادي تو يا يوم رشيدا دې سره بیا نکاح کړی دا یې سره بیا نکاح کړی دا يوم رشيدا اے ولات راغو چې چمڑا شیدا نومي میره دنیستلا کې ورګردم خبره کاوه شیدا سرور یی پاتې دې کړی میرا چې د ور سرور یی ساکي د سرور خو له خچ نه حزامن او نه لونا وای کنه نه حزامن او نه سو لونا ندا د پلان لکمیرا سوري عسبابی کړو چې دلګه عسبابی عسباب ناسی دلګه عسباب څه تو یکل مې یاخذ ما ابقتو اصحاب الفرائذ وعند الانفراد يحرر جميع المال كل من ياخذ ما ابقى اصحاب الفرائض حسبتوي چې اصحاب الفرائض سپري دي نو غاتول نه دي چې داینه کوم پاتې او عند الانفراد چې ذوي الفروض نه يودي يوازي ياخذوا جميع المال ټول مال غره وړه شي كل من ياخذ ما قد او صاحب الابراث فرادي وعند الابراث جميع المال او دامه کی قاعده تمام دا نتی نشي وړه کنده پرار پوجود کی كل من يدلي الى الميت بشخص لا يرسمه وجود ذلك الشخص دا قاعده د میراث كل من يدلي ارغه چی دا نسبت کیږي ان الميت مریتا بشخص یو شخص په واسطه باندې لکه ارغه چی کیږي ما اوس ما پوري کی کنه لا ذلك شخص لو یدلی عللم المیت بشخص لا یاری سو ما جوي ذلكکه شان هلته شو اوس چې مونږ دا نه زامن ت جیناک جوړي کوو چې سره تااسه شي نه زامن نه سوسو سووسوو جین دو دوه تې جوړي نو تللله ینک بشي شي او تلله او نه خپله لړه دي که نه اتله زمن نه چې جینک جوای نو دا نه زمنونه تللله جینک شوشي او دا لا لا نه دادی نه دادی ستايشونه وکرمه ته نو 27 تنه جوړې سوچو رؤوس اعتباریه 27 سی ویش د اولاد حساب منګ ویش جوړو یا به ال زده دبلو ورکو او جنیا له بس سنگل ورکو یو یو لهږي کنه له گیا سره یا تر دې پرېزینټا ه کو چې ولوو یو می و بنی بنات قال <سؤال> او براتکار لهفاله <سؤال> یوسې بد دا دادا شروعو شو پهې شروعو چې زما دی دا دی دا د و پولو او ما یاونه یا ب جوړينااج دا شې نو که ته زما د دی کې د سنه اج شوي فته انلی ب آیا نو مد د غواله په کولو داوی <داريكي> کی زما د مولانا قال دیوی فواللہ ما دریت ما اراذا زف ان شم کی د دادا سے راذا داد دجی <دادجي> سے راذا <سيراداداد> تا چکم <مشکم> زگی پی ان شین تپوسکا <واحد> حتا قلت یا ابتی <يا> من مولاک قال الله قال الله قال <اللہ> ذلك <رالك> بان الله مولا الذين امنوا وان الكافرين قالا دا عبد الله وی زماد خپلر دعا وا وی فوالله زمادي طالاق سمي ما وقات في قربت من دينه زنیم راغیر شوه نیم واکه شوه پس مصیبت کی د دین داغنا الا قلت مگر ما باواز کو یا مولا زبیر يَقْضِي عَنْهُ بَيْنَهُ هَذَا زُبَيْر مَوْلَى دَاوُد دِين چې نه پوره کول واري اغا دین ولې چې نه پوره کا نَفَيَتْ فِي هِ يَسَيَقْضِيَهُ وَاللّٰهُ تَعَالٰى بې چې نه اغه پوره کولو هغه چې دعا وکړه به جو قال ذي فقتل الزبير الزبير قتل کیسه ولم يدا دينار ولا درهم ندسروپی سیوی ندسپینو پی سیوی الا ارذین مگر از مقامن الغابه غابه جنگل تو غابه قسم غابه وا دی غابی ذکر دیه سړیا دی غابی ذکر دی رکھا یو په کې غابه وا شداد مدنی په خوښه کې دنه پټیو ډیر مزیدار مشهور از وح دا اشره ته دار بیل مدی نه او په مدی نه کې یو لس کورونه ودارې بللب سره دوه کورونه بس سرې داره بالکوفا یو په کوفه ی دارن ب سره یو کورېې سر کې را و پلس کره شول قال اس یو اشکال تا رود پلار نه اشکال د فقواد او استاد نه اشکال د فقوا ولیدا ستابلر فزول خرچ او چې دوه قرضې پزرمانی اڑولي وی 22 لاخرچه دی یمالداری صاحب یو مالداری صاحب دا 22 لاخرچه نه څه کولو فزول خرچه کوي وڑی بول اے نه نه اصل کې دی امینو بار سره لګو دسو انینو خلقو بد سره امانتونه کې خودل نو په امانت کې مسله داوا چې امانت به استعمالول نشي او امانت کې زیشي نو داغ څو سر سره رسیږي بدل به چې چاپې سیراله وی دا امانت کې د زاد سره د وینې امانت نه مالک قرض راکا نو چې قرضې راکې نظر به استعمالو رشم او استابم ختميږي نو عقبتي قرض یو اخلا د بچی دن اک سات بچا لوي دن ورګللا لیکي به سره خبر پره شي وای نه معکانه دی نو ل دي کارلی ان نر رجلولکان نه یا تی بلمال سړی ب د تمال راړه ست د رو یاه د دغهمال باید د سره اماتن کېښ د فقولو زورله هو صفندا به کاره دي انې ااخشالی و یاته زه پهدي کې د ځای کېدو نېږم او دا نه ما سره چې د دي شو سا د پلان که د دوور لاژمهه د غاب او دا کور نه کوم نه راغ وماوللي بچ بچ ما چاردا وک کوو موس کوو نو ژ خو به چارده نههې دي د پوم